Але якось не зважилася і тільки суворо заборонила Тимкові дражнити капуцинів. Суворий Оксанин Тун вплинув на хлопця більше, ніж це могла б зробити дідова різка. Така лагідна. Така ласкава завжди бувала з Тимком Оксана. А тепер ану їх, тих капуцинів, вирішив хлопець і кілька днів навіть не виходив на вулицю. Але одного разу таки не утерпів і пішов зустрічати Оксану, що була в церкві. Оксана говіла, була смутна, цілий тиждень уже щодня ходила до церкви, а сьогодні, в п'ятницю, перед вечором пішла до сповіді. Простіть, діду, простіть, бабусю, хай Бог простить доню. Тимкові ця процедура не подобалася. Ну і чого б, здається, так сумувати і побиватися? Простіть, хіба є якісь гріхи в мами? Вона навіть чорта ніколи не згадує. — думав Тимко, виходячи з вовком на вулицю. А був уже присмерк. Ще здалеку помітив хлопець Оксанину білу свитку і побіг назустріч. Вовк десь забарився. Тимко обернувся і свиснув собаці, але в ту ж мить помітив якихось двох чоловіків, що раптом з'явилися коло Оксани і накинули на неї щось чорне. Почувся приглушений крик. Тимко кинувся впереди, миттє опинився перед Рудовусим високим дядьком, що вже підняв Оксану на руки. «Не займай, харцезяко!» Той відштовхнув хлопця і побіг. «Проді, рятуйте!» – крикнув Тимко, що було сили. У ту ж мить ввозив на Рудовусого. «Рятуйте!» – ще раз несамовита крикнув Тимко, кидаючись і собі до Рудого. Але щось гаряче шмагнуло його ззаду по плечах. Він скрикнув і упав лицем на землю. Дід, вибігши з двору на волкове скалучання, побачив тільки пімка, що лежав у калюжі крові, та собаку з перебитою передньою лапою. Вовк жалібно скімлив, коло нього валявся шмат блакитного кунтуша. Рана Тимкова досить швидко почала загоюватися, вдарено невміючи поспіхом. Ворожка що за якийсь тиждень хлопець зовсім видужає. Але, хоч рана вже не турбувала тимка, хоч, здавалося, слід би хлопцеві встати з ліжка, він усе ще лежав, якийсь кволий, байдужий. Першими днями після поранення хлопець кидався в вісні, блудив словами, а згадував якогось рудого, кликав вовка, Оксану, діда й батька, але потім немов заспокоївся і став до всього байдужий. І ця байдужість, ця неприродна кволість, врешті почали турбувати старих ще більше, ніж хлопцева рана. Дід Андрій, що цілими ночами просиджував над тимком, здавалося, посивів ще більше, схуд і змарнів. Бабі Євзі теж нелегко далася ця хлопцева хворість та нещастя з Оксаною. Проте бабі все ж таки було якось легше. Чи може тому, що вона цілими днями тупала по хозяйству? Чи може не звикла так до Оксани, як дід і хлопець? Чи може взагалі натура її була загартованіша? Хіба ж мало довелося пережити горя за бабині 70 літ? Крім того, тяжче було дідові ще й тому, що була в нього вдача козацька. З молодих літ не звик він витікувати покладатися на час, на випадок, на те, що якось то воно буде, коли Господь допоможе. А в нещасті з Тимком та Оксаною якраз саме і не можна було виявити жодної активності. Попервах вирішив був дід звернутися до Городського суду з заявою, що з його родини викрадено дівчину і тяжко поранено хлопця. Але наслідки такої заяви Навряд чи були б корисні. Треба було б пояснювати магістратові, звідки Оксану родом. Чого вона в діда жила і таке інше, а хто знає. Може, пани Оксанині шукають її із Вінниці? Може, натраплять таким чином на слід. Дід не пішов до магістрату, а вдався натомість до зайди. Того було важко застати вдома, і дід побачився з ним лише через кілька день. Зайде обіцяв зробити все, що буде можливе. Але врешті, що міг допомогти в цій справі? Найбільше це сповістити діда Панаса і Максима, які були десь недалеко від Вінниці. На Панаса і Максима, які знали Оксану і викрадали її з богуном, дід Андрій покладав найбільші надії. Але Кобзар і хлопець чомусь не з'являлися. «Та чому ти так мало їси? Ну чому не спиш?» сердилась на діда Андрія стара. «Що не дай, Господи, і за тобою, як за хлопцем доведеться ходити?» Пішов би краще довідався, чи нема новин від Івана. Он уже гоманять по всіх усюдах, що буде велика війна, що Хмельницького вже на гетьмана обрали, що різатимуть усіх панів. Дід тільки махав рукою. Ішов до тимкового ліжка й годинами нерухомо сидів коло хлопця. Ой, якби ж тільки тимко скоріше видужав, увесь час думала баба. Може, й старому тоді полегшає. Слухай, Андрію, а чи не звернутися б нам до лікери? Лекера була літня вдова, ворожка, що жила недалеко замку. Казали про лікеру, що з неї найкраща ворожка в місті і до того ж не війма. Дід Андрій не любив ворожок. Але звертатися до лікери завжди погоджувався. Він уже давно знав вірного чоловіка, що хвоста в ликери немає. Того ж дня вдову покликано. Це була висока назріст, худовата жінка в темно-синьому кунтуші, а в чорній запасці і темній корсетці, що міцно облягала її стан. Темнозелений очіпок відтінював її бліде високе чоло. Трохи задовгий ніс із горбочком, тонкі стиснені губи і строгий, допитливий погляд сірих очей зразу ж приковували до лікери увагу. Хода її була легка, мов дівоча, але чітка й упевнена. Поважно й урочисто зайшла вона в хату, довго хрестилася на ікони. Потім схилилася над Тимком. «Ти чого це, хлопце, вилежуєшся? Он на дворі вже сонечко. Тобто так припекло, що дітей не відженеш от від річки. А ти ж хіба не любиш купатися?» Хлопець скривився. «Ану, піднімай сорочечку. Побачимо, де воно тебе там порізано». Дід скинув Тимкові сорочку. «О, та тут уже нічого й немає. Була рана». «Немає рани, не буде рани. Амінь!» Ликера перехрестилася, потім знову уважно оглянула хлопцеві спину, живіт, груди. «О, та з тебе таки добрий козак буде, і рубатимеш, і стрілятимеш, і конем виграватимеш. Добрий, добрий козак!» Все це говорила веселим дзвінким голосом посміхаючись хлопцеві, граючи своїми сірими очима, під якими було ще зовсім небагато зморщок. Потім тихо звернулись до баби. Це не від рани, це не інакше, як від уроків. За кілька день видужає, тільки не дуже багато звертайте на нього уваги. Ходіть, стукайте дверима посудом, голосно розмовляйте, все як звичайно. «Та вікно відхиляєте частіше. Навіть уночі хай кватирка буде очинена. А від уроків я зараз над ним пошепчу». Лекара зітхнула, запалила перед святим Миколою четвергову свічку, злегка побризкала хворого святою водою, помолилася, потім сіла навпроти на ослінчику і, пильно дивлячись хлопцеві звічі, Почала тихим, переконуючим голосом. «Помагаєш, вода свячена, очищаєш, вода явлена, і луги, й береги, і середину, від призору придумана, від призору погадана, від призору стрічена і непомічена, від водяного і вітряного, від жіноцького і чоловіцького, від дівоцького і парубоцького». «Піддіть ви, уроки, на всі боки, на сороки, на луги й береги!» В цю мить тимково рухнувся, але не змінив байдужого вигляду. Ворожка помовчала, зітхнула і почала знов трохи іншим, уже голоснішим голосом. Над морем калина, під калиною дівчина. Вона не знала ні шити, ні прясти, ні золотом гаптувати, тільки вміла й знала, Від раба Божого Тимофія Уроки й призори викликати і визивати, На сухі ліси посилати, Уроки урочища, Чоловічі й жіночі, Паробочі й дівочі, Хлопчачі й дівчачі й дитячі, Вам уроки урочища, У раба Божого Тимофія не стояти, Жовтої кості не ламати, Червоної крові не пити, Серця його не нудити, білого тіла не сушити!» Ликера встала, перехрестилася на ікони і, не прощаючись, вийшла з хати. Не встигли ще двері зачинитися за вдовою, як у хвіртку постукало знов. Прийшли дід Панас, і Максим. Вони вже довідалися про нещастя, від зайде».